не сходячи з цього місця. У кабіні запала напружена тиша. Потім Сларті Бартфаст став терпляче пояснювати. Землянине, ваша планета виготовлена на замовлення мишей, які правили нею. Але за п'ять хвилин до завершення мети, задля якої її виготовлено, її помилково знищили. Ну і тепер нам доведеться збудувати нову модель за свій кошт. Із цього пояснення Артур збагнув лише одне. «Ми ще?» – перепитав він. «Так, так, землянине». «Даруйте, але мені хотілося б уточнити одну річ. Якщо я вас правильно зрозумів, ідеться про таких маленьких пухнастих тваринок, що страшенно полюбляють сир і смертельно лякають жінок, змушуючи їх стрибати на туалетній столики. Сларті Бартфаст ввічного кашлянув. «Землянине», – сказав він, – Прошу мене вибачити. Ви, певно, забули, що останні п'ять мільйонів років я провів у анабіозі. Я не знаю, що таке туалетні столики, але ці звірята, яких ми називаємо мишами, одне із втілень суперінтелектуальних багатовимірних істот. А їхня пристрасть до сиру і попискування лише засіб. «Замаскуватись?» Старий помовчав і співчутливо насупившись провадив. Вони ставили експерименти над людьми. Хвилину Артур міркував над цими словами. потом його обличчя просвітлішало. «Ні, ви помиляєтесь», – сказав він. «Це ми проводили над ними експерименти з метою вивчення їх поведінки». Методи Павлова і тому подібне. Мишам доводилося виконувати різні тести, натискати на дзвінки, знаходити вихід із лабіринту тощо. Це було потрібно, здається, для побудови моделей навчання. А із спостережень за мишами робились уже висновки стосовно людини. Артур замовк. Як тонко вони це робили. Сказав Сларті Бартваст, треба віддати їм належне. Про що ви кажете, вивкнув Артур? Який треба мати величезний інтелект, щоб так блискуче маскувати свою поведінку? Яку силу волі треба мати, щоб примусити себе бігти у протилежний від виходу бік або їсти отруйну приманку? І все заради науки щоб сказане дійшло до свідомості Артура. «Ваші миші, землянине, суперінтелектуальні, багатовимірні істоти, а земля і люди не більше, ніж надпотужний біологічний комп'ютер, запрограмований на 10 мільйонів років. Якщо ви не поспішаєте, я спробую розповісти вам докладніше. Мені немає куди поспішати, сказав Артур. Я маю скільки завгодно часу. Розділ 25 Життя породжує незліченну кількість проблем, серед яких найпоширенішими вважаються такі для чого люди народжуються? Чому вони помирають? Чому більшу частину життя вони носять електронні годинники? Багато-багато мільйонів років тому одна цивілізація суперінтелектуальних багатовимірних істот, чий фізичний вигляд, у їхньому власному багатовимірному всесвіті нагадує наш.